Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Різдвяна свинка. Розділ 31. Компас. Компас, що стояв на краєчку свого латунного обода, був удвічі нижчі за Джека і Різдвяну свинку. Його скло тріснуло а стрілка показувала не на північ, а трохи вбік. Джека так схвилювали слова, які прошепотіла йому на вухо поема, що він замість того, щоб привітатися з компасом, обернувся до різдвяної свинки й повідомив: "Поема сказала, що коли на горі проб'є північ, я на віки залишусь у країні загублених". Еге ж, чував я про таке. Озвався компас, перш ніж різдвяна свинка встигла щось відповісти. Згубник собі думає якщо вас не знайдуть до півночі, то він затримає вас тут на вік віків. Не знаю, що це вже йому стрілило в довбешку, бо так воно зазвичай не буває. Загублений то загублений, а знайдений то знайдений, а решта все байдуже. Проте Джек передчував недобре. Він здогадувався, чому згубник так думає. З обличчя різдвяної свинки було помітно, що вона вважає так само. Якщо різдвяна ніч єдина в цілому році, коли живий хлопчик може потрапити до країни загублених, то чи не стосується це й повернення назад, до країни живих? Проте Джек не міг сказати цього вголос, щоб компас не запідозрив у ньому живої людини. Тож просто помовчав. «То як вас звати, а?» Запитав компас, пильно їх оглядаючи. «Я різдвяна свинка!» Відповіла свинка. «А ця фігурка – хлопчик-піжама!» «Володар, снів і дрімоти!» Додав Джек. Гм. Мугикнув компас. «Що ж, ниньки вам буде не до сну!» «Хто спить, той наривається на халепу. Ходімо!» Без зайвих слів він покотився так швидко, що Джек з різдвяною свинкою мусили бігти за ним під тюбцем, ковзаючи засніженим пустищем. Босі Джекові ніжки невдовзі вже страшенно боліли від бігу по гострих, закрижанілих каменюках. Ось я хочу вас попередити!» що тут на пустищі трапляються всілякі химерні речі. Застеріг їх компас. Дехто з них не ліпший за самого згубника. «Справді?» – стривожено запитав Джек. ж, просто всім байдуже до того, що ці речі пропали. А декого з них загубили навмисне, і я чудово розумію їхніх власників». Такі речі, справді, не варті того, щоб їх тримати у себе. Зненацька він зупинився і озирнувся на них, насупивши брови. — Ова! А хто це торгкотить? — Це я, — відказала різдвяна свинка, що стискала, як завжди, своє черевце. — У мене квасолинки в животі. — Тоді тримай їх там тихенько, чуєш. — Спробую, — пробурмотіла різдвяна свинка. Ще міцніше стискаючи черевце, вони потрюхикали далі. Латунний обід компаса так гучно гуркотів, перекочуючись замерзлою землею, що Джек навіть подумав несправедливо так сварити різдвяну свинку за її квасолинки в животику. Ніби почувши його думку, компас обізвався. Я, бачте, латунний. «А це аж ніяк не краще, бо слуху згубника ні в року гострий. Хоча мені, правду кажучи, вельми до вподоби тему є збудження, коли він з'являється. Але не хвилюйтесь». Додав він, побачивши, як перелякано Джек поглянув на ріствяну свинку. «Тих, кого я водив, згубник ще ніколи не згамкав. Я люблю його дурити і забирати з-під носа здобич». А він зате ненавидить мене, щоб ви знали. А як ви загубилися, компаси? Захекано спитала різдвяна свинка. Випав з наплічника. Весело відповів компас. Той турист, правду кажучи, загубив мене вже вдруге. Першого разу в мене трісло скло і скривилась стрілка. Тож я після цього працював уже бозна як. Тому, коли він удруге загубив мене у джунглях, то навіть і не брався шукати. Тож тепер я іржавію ржавію під якимось банановим деревом, і вже й не сподіваюсь, що мене знайдуть. Кому потрібен поламаний компас? Але ж ви знаєте дорогу до міста Туги, засапано промовив Джек. Він біг так швидко, що йому аж кололо в боці. О! «Цим ви не переймайтеся», – відказав безжурно компас. «Хоч ми можемо, звичайно, трішки і збитись, щоб цікавіше було жити. Хай там як, та відколи я прибув на пустище, то винайшов нові способи, як бути провідником для речей. Ану, вгадайте які!» «Ні, не вгадаю», – відповіла різдвяна свинка, що намагалась якнайшвидше перебирати своїми ніжками. Придумую байки з мораллю і вигадую девізи. Хочете послухати, які? Так, будь ласка. Відповів Джек, бо зрозумів, що саме цього і хочеться компасові. Північно-північний захід. Це, звісно, добре. Але тільки мудрець піде в бік. Гордовито промовив компас. Джек нічого не зрозумів. І тому зрадів, коли різдвяна свинка сказала. Свята правда. Авжеж, скажіть, утішився компас. А тепер, коли хочете, послухайте казку з мораллю. Звичайно, промовила ледь дихаючи, різдвяна свинка. Було собі три компаси, почав компас. Великий, середній і малий. Великий допомагав підійматись на високі гори. Середній керував кораблем у морі, а малого загубили на хрядці з городиною. Звідси мораль. Ніколи не приятелюй з редькою. Джек із різдвяною свинкою захоплено хмикнули і вдали, що казка зацікавила їх. І це вельми втішило компаса. Та водночас вони безупину бігли встеленою засніженими каменюками і брилами долиною. Від чого Джекові ще дужче кололо в боці. Їм здавалось, що вони вже не одну годину біжать кудись у цій холодній пітьмі. Час від часу то Джек, то різдвяна свинка спіткались, падали і допомагали одне одному звестись на ноги. Відтоді, як їм пощастило подрімати всередині ланчика, минуло вже чимало часу. Однак Джек був такий стривожений, що майже не відчував утоми. Раз по раз він бачив, як на них насуваються тіні, і появся, чи то не згубник, або оті химерні речі, про які згадував компас. Та коли підходив ближче до них, ці тіні щоразу виявлялись кущиками будяка. — А де твоя ковдра? — запитала різдвяна свинка, помітивши, як Джек тремтить у своїй піжамі. «Я забув її в баку для сміття», — відповів Джек. «Але нічого, мені добре і так. Якщо їм пощастить безпечно перетнути пустище і не опинитись у пащі згубника, вони знайдуть ГС. Думка про те, як він пригорне знайоме м'якеньке тільце Халної слинки, як відчує її милий запах, надавала Джекові сили бігти». Незважаючи на холод і пухирі на босих ногах. Аж тут за пустищем прокотився моторошний стогін. «Це згубник?» – перелякано зойкнув Джек. «Він іде сюди? Нам треба сховатись?» «Ні», – відповів, не зупиняючись компас. «Це біль». «Хто?» – перепитав Джек. «Біль», – повторив компас. «Людські болячки». Люди охоче позбуваються своїх болячок, тож чимало їх тиняється отут, на пустищі. Сновигають собі з граями і виють. Шкода їх, правду кажучи, мало втіхи бути. Зненацька компас зупинився. Попереду їм заступили дорогу дві темні постаті. Розділ тридцять другий. Поламаний ангел. Своїми обрисами ці постаті здались Джекові схожими на матір з дитиною, та він уже не вірив власним відчуттям, і тільки підсунувся ближче до різдвяної свинки. — Агов, хто це там? — вигукнув компас. — А ви хто? — з пітьми виринула постать різдвяного ангела. Одне його крило було жахливо зігнуте, золотисто-пурпурові шати подерті а лівою рукою він затуляв своє обличчя. Його поводирем був маленький синій кролик, той самий, якого нещодавно кинули в жолоб у Забудьковому. Він був брудний, як і тоді, а в його хутрі заплутались грудки землі. — Чому ти ховаєш своє обличчя? — підозріло запитав Ангела Компас. — Бо ви зі страху втечете, коли я вам його покажу. Відповів ангел. Геть усі речі, крім цього кролика, тікали від мене. Зараз не час для гри в піжмурки, наполягав компас. Звідки мені тоді знати, що ти не згубник губників, шпигун? Ангел прибрав руку з обличчя. Голова його була розтрощена, але це розбите. Одного ока бракувало, а на щоці зяяла велика діра. Коли ангел почув Джеків взойк, з його цілого ока викотились сльоза. Він знову затулив обличчя і заплакав. «Так, я знаю, що я потворний!» – схлипував він. «Мене погриз собака!» Проте Джек зойкнув не тому, що злякався, а тому, що впізнав цього ангела. Ці золотисто-пурпурові шати, ці кучері – Цілискучі пластмасові крила, то був і їхній різдвяний ангел, якого купила бабуся, і якого погриз песик Тобі. Джек лише ніяк не міг зрозуміти, як цей ангел опинився тут, у країні загублених, якщо песик Тобі пошматував його. «Бути поламаним ще не причина, щоб опинитись на пустоші, зауважив компас, у голосі якого залунала ще більша підозра. Є стільки щербатих і потрісканих речей, з яких власники ніколи не зводять очей, так вони їх цінують. Мене в тій родині ніколи не цінували, ледве стримував сльози поламаний ангел. Мене купили на заміну ангелові, якого вони любили. Купили поспіхом, в крамницях було надто людно. Я їм не подобався навіть тоді, коли вони мене купували. Джек почувався страшенно винним. Добре, хоч ангел затуляв своє єдине око рукою і не міг його впізнати. — Вони почепили мене на вершечок ялинки, але всі інші прикраси зневажали мене, — схлипував він. — Вони всі сумували за старим ангелом, що був їхнім другом і наставником. — А тоді, тоді песик перекинув ялинку, — бовкнув, не подумавши Джек. «Так?» – здивовано зойкнув поламаний ангел. «А звідки ти це знаєш?» «Здогадався!» – худко виправився малий. Ялинка впала разом зі мною. Я заплутався між гілками. Собака хотів мене витягти, та я міцно застряг. Тож він і погриз мене там, де зумів дістати. Коли родина побачила, що ялинка впала, і помітила на підлозі клапті мого вбрання й уламки обличчя, вони подумали, що пес мене з'їв так само, як і того старого ангела. Ялинку вони поставили на місце, а я так і залишився там, загублений і ніким не помічений. Ніхто за мною не сумує, нікому я не потрібен. Знову заридав ангел. Коли вони викидатимуть ялинку на смітник, то разом із нею викинуть і мене». Різдвяна свинка підійшла до ангела і поклала йому ніжку на плече, а маленький кролик притулився до його руки. «Я теж замінниця», – сказала свинка. «Але все, що може владнатись. Можливо, тебе знайдуть і полагодять?» «Нам пора рушати», – нагадав компас, перш ніж заплаканий ангел спромігся щось відповісти. «Ходімо з нами, якщо хочете», – додав він, звертаючись до ангела і синього кролика. «Що більше нас буде, то безпечніше. Тільки не відставайте». Розділ 33. Історія синього кролика. Вони побігли далі. Невдовзі Джек помітив, що синій кролик захоплено дивиться на нього, стрибаючи поруч. Пробачте, що я так розглядаю вас, сором'ясливо промовив він. Ви такий новенький і так майстерно зроблений. Ви, напевно, дуже дорогий. Тут на пустищі я ще не бачив таких вишуканих іграшок. Сам синій кролик був натомість дешевою, аби як зробленою іграшкою з кривими очима і недоладно пришитими лапками. Дозвольте запитати, хто ви такий? Поцікавився він. — Я пластмасова фігурка, — відповів Джек. — Хлопчик-піжама, володар снів і дрімоти. Про мене навіть є мультик, — додав він, бо різдвяна свинка саме була заклопотана розмовою з ангелом. — Як чудово! — зітхнув синій кролик, а його темні очка аж засяяли. — Чому ж ви потрапили на пустище? Невже ваш власник не шукає вас усюди, де тільки можна? — Він дуже пещений, хлопчисько, — повторив Джек ті самі слова, які різдвяна свинка казала Лорнетові. — У нього так багато іграшок, що він і не помітив, як загубив нас. — Як це жахливо, — сумовито мовив кролик. — Я ніколи не подумав би, що таку іграшку, як ви, можна так просто загубити. Такі, як я, інша річ. Але ж ви зовсім інакші. Про вас є мультик. «Ви знаменитість!» «А ти, мабуть, не сподобався своєму власнику? запитав Джек, щоб припинити нарешті розмову про мультик. Зараз він навіть думати не міг про будь-які пригоди, пов'язані зі сном. «Не сподобався!» зітхнув синій кролик. «Він виграв мене в лотерею на ярмарку. Там на кожний квиток випадав якийсь приз. Мій власник хотів виграти футбольний м'яч». А натомість отримав мене. Коли я потрапив до нього, він аж застогнав, а тоді запхав мене в кишеню й поніс додому. І ніколи зі мною не грався. Я лежав собі на поличці, аж допоки до нього якось завітав приятель. І цей приятель заради жарту жбурнув мене у вікно на клумбу. У кролика затримків голос. Ніхто не шукав мене. Усім було начхати. Я пролежав на тій клумбі кілька тижнів. Дощіло, я був мокрий, як хлющий, трусився з холоду, та міг лише лежати отак у багнюці, чекати. «Щось я не розумію», – зізнався Джек. «Бачте, я застряг між двома світами», – пояснив кролик. «Таке трапляється, коли не зовсім ясно, чи викинули тебе, чи загубили. Я застряг у невідомості, змерзлий, брудний чекаючи, згадає чи не згадає про мене власник. Якби він повірив, що мене викинули, я перестав би існувати. А якби він подумав, що я загубився, я потрапив би до країни загублених. І ось на святвечір вів далі синій кролик. Коли цей хлопчисько ховав у торбину якусь м'яку іграшку, щоб принести її дідусевій бабусі, він раптом згадав, що загубив мене. Щоправда, це мало його обходило, і він не мав наміру шукати мене. Ця мить і вирішила мою долю. Я відразу провалився сюди, і мене схопили коригувальники. Вони заштовхали мене до жолоба, з якого я випав посеред пустища. Я був самотній і дуже переляканий, а невдовзі зустрів поламаного ангела. Відтоді ми разом блукаємо цим пустищем. Я радий, що знайшов того, хто розуміє мене. Хоч такі речі, як ви, це напевно здається дурницею. Ні, зовсім ні, запевнив його Джек. Я теж мав приятельку, яка завжди мене розуміла. Але я загубив її, і все пішло ж Різдвяна свинка якось дивно позирнула на Джека. Побоюючись, що вона зараз насварить його за згадку про ГЕС, Малий змінив тему розмови. «Може, тебе знайде хтось інший?» Сказав Джек синьому кроликові. Незважаючи на легеньку завірюху, він бачив на небі темні місця, де не було зірок, і був певен, що то отвори, які ведуть до країни живі. «Ні, не знайде», – зітхнув кролик. «Моє тіло досі лежить у садку серед багнюки, і там його ледве видно». Родина мого власника поїхала святкувати Різдво, тому ніхто мене вже не відшукає. Тепер я належу згубникові, та ми з поламаним ангелом домовились разом зустріти свій кінець. І в цьому є, бодай, якась розрада. Джекові було жаль малого кролика, і він волів би забрати його додому, до своєї власної спальні. Але тепер він потроху починав розуміти закони країни загублених, і був певен, що йому не дозволять цього зробити. Аж тут ніхто не встиг вимовити жодного слова, довкола них у пітьмі щось ніби вибухнуло і загомоніло. «Рятуйтесь!» – заволав компас і покотився назад до них. «Тримайтесь разом і будьте на Це банда згубних звичок!» Розділ 34. Згубні звички Компас, Джек, різдвяна свинка, поламаний ангел та синій кролик притулились одне до одного спинами. Їх умить оточила зграя чорних тіней і полум'яно-червоних цяток. Загелготіли чиїсь голоси, а в повітрі війнуло огидним смородом диму. «Хто це?» – запитав зляканий Джек. Тих речей було, здається, чимало. Полум'яно-червоні цятки скидались на очі а ще було чути хихотіння і гарчання. «Я ж казав тобі, згубні звички!» – відповів компас. «Стережіться, бо вони частенько ж бурляють!» Хлясь щось велике й слизьке влучило в нього. «Що це?» – заверещав синій кролик. «Шмарклі!» – сердито відповів компас і закрутився на місці, зішкрібаючи їх із себе. «Я знаю, Длубало, що це ти!» Речі довкола зайшлись рехотом, а в повітрі шугонули ще кілька велетенських шмарклів, від яких Джек із приятелями ледве ухилились. Хлясь, хлясь, хлясь! Аж тут у Джекове обличчя влучило щось тверде й гостре, а він аж зойкнув з болю. «Що сталося?» – спитала різдвяна свинка. «Вони пожбурили в мене чимось колючим!» Відповів Джек, розглядаючи якесь жовте вістря, схоже на бумеранг. «Що це?» «Шматок нігтя пальцегриза», – пояснив компас. «Ану, годі. Гаркнув він банді, що точила їх, глузливо хихочучи. «Інакше нас почує згубник і жаре усіх!» «Це ти, компасе!» – обізвався хрипкий голос. Кого ти цього разу проводиш контрабандою? Речі підступили ближче, хоча Джек волів би, щоб вони так і залишились у пітьмі. Вони були ще химерніші за хвалька і набагато моторошніші. То були мовби різні частини людських тіл. Найбільше там було ротів. Один з них голосно жував жуйку, інші палили смертючі цигарки. Що й горіли червоними цятками та курились огидним димищем. Ще там були носи, вуха, палець з обгризаним до крові нігтем, якісь діри, з яких сочилося щось таке, що Джекові просто таки хитко було дивитись, і пара кулаків, які так погрозливо гупали по землі, ніби не могли дочекатись, коли ж їм нарешті випаде когось відлупцювати. Ти ще й досі тут, цукрожере. Звернувся компас до найбільшого з ротів. — Ти ж присягався, що на Різдво будеш уже вдома. Твій власник, певно, не хоче, щоб ти повертався. — Дайте йому трішки часу, трішки часу, — відповів Рот, вишкіривши чорні пеньки від зубів. — Зараз там буде купа шоколаду і цукерок. Він не витримає і знову нажереться. — Хвилиночку, — пролунав за джековою спиною знайомий голос. Я, здається, знаю вас довох. У Джека тяхнуло у грудях серце. Хоч як він і сердився на неї, що вона й викинула ГС із вікна машини, він ще з роду так не радів, почувши цей голос. Адже він був пов'язаний з домом, з країною живих, і цієї миті Джек пам'ятав тільки те, яка лагідна з ним вона була колись давно, коли сам він почувався мізерним і загубленим. «Голлі?» — вигукнув він, рвучко обернувшись. Та Голлі ніде не було. Натомість перед ним опинився величезний, завбільшки з самого Джека, кулак. «Дивна річ!» — промовив той кулак голосом Голлі. «Що саме, шефе кривднику?» — лукаво запитало, здоровенне вухо й ковзнуло ближче. Я страшенно полюбляю слухати дивні речі. Я потрапив сюди через те, що викинув з машини таку саму іграшкову свинку. провадивши шеф-кривник голосом Голлі. А ти, малий, теж мені когось нагадуєш. Він – пластмасова фігурка. Худко втрутилась різдвяна свинка. Хлопчик-піжама, володар дрімоти і снів. Про нього навіть є мультик. Бовкнув синій кролик, та згубні звички лише зареготали. «Бридня якась, можу закластись», – вишкірівся цукрожер. «Не дивно, що всім до нього байдуже», – бризнув гноєм видавлений прищ. «Вам краще помовчати», – відказала різдвяна свинка. «Ваші власники були тільки раді позбутися від вас». «Моя власниця...» Ось — Ось-ось повернеться до мене, — буркнув шеф Кривдник. — Я її найкращий, друзяка. Я потрібен їй. — Навіщо ти їй здався? — запитав Джек. — Тому, дурнику, — відповів шеф Кривдник, — що я поліпшую її настрій. Її мама хоче, щоб вона поїхала на Олімпіаду. От тільки Голлі гімнастика вже не до вподоби. Їй тепер більше до душі музикування. Їй здається, що тато зрозумів би її, але ж тата у неї вкрав її маленький зведений братик. Ну, цей братик і дістав своє, чуєте? У нього є все на світі, і чудова мама, і тато Голлі. Ніхто його не змушує вигравати медалі і не картає, коли йому це не вдається. За це я й покарав його, викинув ту дурну свинку з вікна автомобіля. Джек був приголомшений. Він і уявити не міг, що Голлі вважає його щасливцем. Тільки Голлі тепер почувається винною. Вона позбулась мене і заприсяглась, що більше ніколи не кривдитиме того хлопчину. Та насправді вона йому ще покаже. «Звісно, звісно, покаже!» Підтакнула огидним голосом вухо. «У мене, не шпорки, така сама власниця!» Її спіймали на гарячому, коли вона читала щоденник своєї сестри. І вона заприсяглася більше ніколи не підглядати і не підслуховувати. Але ж як їй тепер винюхувати усілякі секрети? Це ж так цікаво. Ой, як же я полюбляю секрети. Ось нині я почув чудовий секретик. Коли прокрадався околицями, де ж воно за пропалівки? Усі згубні звички заволали, що хотіли б почути цей секрет. «Я сидів у кущах з краю пустища», – сказав Мишпорка. «Там найзручніше підслуховувати, бо там патрулюють коригувальники. Вони стежать, щоб жоден зайвик не викрався з пустища і не видряпався на гору. Кажи вже, не тягни!» – визвірився шеф-кривдник. — Вони говорили там про двійко речей утікачів, — провадив Нишпорка, — таких, які потрапили туди і куди не слід. — Хочте знати, що то за речі? — Що? — запитали кілька ротів. — М'якенька свинка і пластмасова фігурка, — повідомило вухо. — Точнісінько такі, як... — Аж тут над пустищем прокотилось моторошне бум. Земля здригнулась, і всі згубні звички зарепетували. «Лови починаються!» Бадьоро вигукнув компас. «Це згубник! Ви четверо тримайтесь мене! Тікаємо!» Розділ тридцять п'ятий Згубник Компас худко покотився геть, а згубні звички з вереском порозбігались у пітьму. Поламаний ангел і синій кролик теж дриманули. Тільки Джек так перелякався, що аж закляк. У небі над пустищем спалахнули два велетенські сліпучі прожектори. Їхні промені-близнюки прочісували землю, висвітлюючи всі речі, що безладно і стрімголо вкидались в розтіч від згубника. Прожекторами виявилась його очиська, якими згубник озирав засніжене пустище – повертаючи свою величезну голову на всі біч. Він був такий височенний, що Джекові було чути, як він шкрябає маківкою голови об дерев'яне небо, вишукуючи своїми сліпучими більмами ті речі на землі, які він намірився зжерти. Важко було сказати, робот це чи людина-велетень? Ноги у нього були сталеві, з гострими кінцями, наче в якогось дволапого павука. Все його тіло вкривали мільйони решток розтрощених речей. Воно виблискувало гвинтиками, пружинками, держаками, антеннами, кнопками, кришками та іншими уламками тіл, які він роздирав на шматки, перш ніж їх поглинути. Згубник так страхітливо заривів, що земля здригнулася і затремтіло каміння. Цей рев був сповнений люті і водночас болісної туги, ніби хтось загубив те, що любив, і воно вже ніколи до нього не повернеться. А потім він різко нахилився. Здоровенна рука з пальцями, схожими на сталеві балки, зі свистом розітнула повітря над пустищем, хапаючи речі, що намагались втекти. Джек чув, як вони верещали, коли згубник піднімав їх угору і розглядав під сліпучим світлом своїх нещадних очей прожекторів. «Джеку, ворушись!» вигукнула ріствяна свинка, смикаючи Джека за руку, бо згубник уже знову нахилявся. Величезні сталеві пальці промайнули так близько від того місця, де стояв Джек, що він побачив їхні зазублені кінці, вкриті корою зі склай металу. Джек не пручався, коли різдвяна свинка потягла його за собою, та його ноги заніміли зі страху, тож він раз по раз спотикався. Промені з очей згубника ширяли і спалахували довкола так, що Джекові геть запаморочилось у голові. Будь-якої миті він очікував, що велетенська металева згубникова рука Схопить його і підніме в повітря. «А де компас?» – крикнув він різдвяній свинці, що волочила його далі. «Не знаю!» – відповіла свинка. «Просто біжи! Нам треба десь заховатись!» Згубник знову ревнув, і прожектори його очей ковзнули повз них, освітивши джеків лікоть. Хлопчина почув, як із темряви долинув голос Оголі. «Ні, будь ласка, ні! Ой! Джеку ворушись!» Повторила різдвяна свинка, бо малий раптом зупинився і спробував висмикнути руку. «Голлі!» – вигукнув Джек. «Він схопив голлі!» «Це не голлі! Ти ж знаєш, що це не голлі!» Переконувала різдвяна свинка, тягнучи Джека вперед усіма своїми ніжками. «Це лише її згубна звичка!» Ти повинен радіти, що Голі тепер її позбулась. Та Джекові все одно було нестерпно чути такий розпачливий і переляканий голос Голі. Він облишив про це думати тільки тоді, коли побачив попереду поламаного ангела, що теж утікав, але увесь час перечіплявся за свої подерті шати і не міг нічого бачити до ладу одним єдиним оком. Тримай мою руку! Гукнув йому Джек. Ой, дякую, зрадів ангел. Та коли він простяг Джекові цілу руку, його освітили промені згубникових очей. Поламаний ангел спіткнувся, і згубник націлився на нього. Велетенська металева рука схопила ангела і підняла високо в повітря. Тут ми вже нічим не зарадимо. сердито мовила різдвяна свинка. Коли Джек спробував її затримати, Тікаймо, Джеку. Тікаймо, інакше наступними жертвами станемо ми. Розділ тридцять шостий. БУДЯКИ Лягай. вигукнула різдвяна свинка, затягши Джека за густі кущі будяка, тінь від яких могла їх сховати. Припавши до засніженої землі, вони визирнули за колючого листя. Згубник уже стискав у руках цілі жмені речей і віддалявся від них важкими кроками, від яких аж двихтіла земля. — Ангел! Відолашний ангел! — бурмотів захололими вустами Джек. Якби він швидше вхопив поламаного ангела за руку, то врятував би його. — Що з ним станеться? Може нам ще пощастить урятувати його? — Ні. Тихенько відповіла різдвяна свинка. «Згубник потяг його до свого лігва. Там він роздирає речі на шматки і висмоктує з них оживлену частину. А тоді, якщо йому сподобаються їхні тіла, він зробить їх частиною свого обладунку». «А якщо їх знайдуть просто зараз, там, на горі?» – запитав Джек. «Тоді це врятує їх», – мовила різдвяна свинка. Але ж їх усе одно ніхто не шукає, Джеку. Всім байдуже, що вони пропали. Всі тільки раді позбутися їх. Кому потрібен, скажімо, такий поламаний ангел? І хто захоче повернути собі огидну звичку длубатись у носі? Але ж після цього як згубник висмукче оживлену частину, розтрощить тіло і зробить його частиною свого обладунку. Що станеться з тією річчю там, на горі? Не вгавав Джек. Адже ангел і досі там, заплутаний, у гілках ялинки. Ненадовго, відповіла різдвяна свинка. Коли згубник висмокче оживлену частину, то на горі цей ангел просто зникне. Тій речі, яку пожирає згубник, немає дороги назад. Вона зникає назавжди. Це те, що люди називають смертю. Джекові було так холодно. Він був такий виснажений і переляканий, він так прагнув знайти Г.С. і відчував себе таким винним у смерті ангела, що вже не зміг стримати сліз. Він заплакав. Хоч як тихо він плакав, та різдвяна свинка все зрозуміла, обняла Джека своїми ніжками і пригорнула до себе. — Треба обійматись, щоб не замерзнути. Хрипко пробурмотіла свинка. — Зачекаймо тут. Може, навіть подрімаємо кілька годин. А коли розвидниця, спробуємо знайти дорогу до міста Тухи. «А як ми її знайдемо без компаса?» – запитав Джек. «Я ще не знаю», – відповіла різдвяна свинка. «Але щось придумаємо». Отож, Джек згорнувся клубочком біля різдвяної свинки і потихеньку почав зігріватись. Страх нікуди не подівся, однак тепер малому принаймні стало тепліше. Дякую, різдвяна свинко!» – промовив він за якусь хвилину. «Будь ласка!» – дещо здивовано відказала різдвяна свинка. Ще трохи помовчавши, Джек сказав. «Це якесь дурнувате ім'я». «Яке?» – незрозуміла свинка. «Різдвяна свинка!» – пояснив Джек. «Воно задовге. Якби ти була моєю, я б тебе так не називав. Принаймні не щодня». «А як би ти мене називав?» – поцікавилась різдвяна свинка. Джек задумався. «Може, Ерес?» – сказав він. «Скорочено від різдвяна свинка». «Ерес?» – повторила різдвяна свинка. «Мені подобається!» «Тоді я попрошу Голі, щоб вона тебе так називала», – додав позіхаючи Джек. «Що ти маєш на увазі?» – спитала різдвяна свинка. «Коли я віддам тебе їй?» – пояснив Джек. «Щось я не розумію», – сказала різдвяна свинка. «Ти ж сама змусила мене пообіцяти, що я віддам тебе голі, коли ми повернемось із країни загублених. Пам'ятаєш?» «О, так, пам'ятаю», – відповіла різдвяна свинка. Вони знову помовчали, та Джек відчував, що різдвяна свинка не спить. Ми й далі будемо бачитись, — промовив крізь дрімоту малий. Коли повернемось додому, навіть бавитимось разом, тобі неодмінно сподобається Геас. А вже ж сподобається, — погодилась ріств'яна свинка. Ми ж сестри, врешті-решт. Так, — підтвердив Джек. Спочатку мені так не здавалось, але насправді ви дуже схожі. Він позіхнув. Думаєш, — «Ми скоро вже знайдемо ГЕС?» «Я впевна, що скоро», – відповіла різдвяна свинка. «Ти увесь час тужиш за нею, тож вона повинна бути в місті Туги. Більше її нема де шукати». Так, знову погодився Джек. Він уже засинав. І навіть уявляв, що до нього горниця ГЕС. Різдвяна свинка вже зовсім не пахла як новенька, на ній було доволі пруду після схованки в смертючому ланчбоксі й довгої мандрівки земляним тунелем до пустища. Я не можу дочекатись, коли побачу Гес. Вона, мабуть, здивується, довідавшись, що я заради неї подолав такий шлях, промимрив сонний Джек. Вона буде вражена, запевнила різдвяна свинка. Ще жоден хлопчик за всю історію світу не робив такого заради іграшки. Джек уже зовсім провалювався в сон, коли знову почув торохтіння квасолинок у черевці різдвяної свинки. — Сюди йде згубник? — прошепотів він. — Ні, — відповіла різдвяна свинка. — Спи, не бійся. Джекові здалось, що він почув шморгання. — З тобою все гаразд, Терес? — Звичайно, все гаразд, — мовила різдвяна свинка. Це втішло Джека бо йому на мить здалося, ніби свинка плаче. Розділ 37. Залізниця. На високій дерев'яній стелі, що правила в країні загублених за небо, сходило сонце. І хоч воно було лише намальоване, все ж світило досить яскраво, щоб розбудити Джека, який лежав, згорнувшись клубочком під кущиком будь на пустищі. Сніг перестав падати, Проте холод нікуди не подівся. Вкрите сніговою паленою пустище неоплакуваних простягалось аж до самого обрію, і подекуди там погойдувались від пронизливого вітру кущиків будяка. Не видно було нікого, жодної речі, навіть різдвяної свинки. Переляканий джек зірвався на ноги. — Ерес, — загукав він, — де ти, Ерес? — Усе гаразд, я тут обізвалась різдвяна свинка, квапливо підбігаючи до нього. «Я дещо знайшла. Ходи зі мною!» Вона повела його за собою і невдовзі показала ніжкою. «Дивись, залізниця!» «Вона, мабуть, веде до міста Туги?» «Саме так!» – підтвердила різдвяна свинка. «От тільки без компаса я не знаю, в який бік нам іти. Вони придивились до залізничної колії, та ніщо їм не підказувало, куди вирушати до одежвонозапропалівки, а куди до міста Туги. Аж тут, за їхніми спинами, щось заворушилось, і вони аж підскочили на місці. Стрімко озирнувшись, вони побачили синього кролика, такого ж нечупарного, хіба що подекуди на його брудному хутрі з'явились чисті смужки від сліз. Це ви. скрикнув він. Який я радий, що згубник вас не впіймав! Він обняв спочатку Джека, а потім різдвяну свинку, добряче забруднивши їх обох. «Ми теж раді, що він не схопив тебе», – відповів Джек. «А де компас?» – запитав синій кролик. «Ми не знаємо», – сказала різдвяна свинка. «Він так швидко покотився кудись у темряву, що ми не змогли його наздогнати». «Ой, лишенько», – забідкався синій кролик. Сподіваюся, що згубник не спіймав його. А ще я дуже хвилююсь через поламаного ангела. Він сказав мені, що духу тікати, а коли я озирнувся, його вже ніде не було. Я його шукав цілу ніч. Він був моїм найкращим другом. Ви його не бачили? Ні, відповіла Різдвяна свинка, застережливо поглянувши на Джека. А ти, синій кролику, часом не знаєш, куди ведеться колія? На жаль, ні зізнався синій кролик, розглядаючи рейки. Зате я скажу вам одну цікаву річ. Коли потяг їде туди, він показав на обрій, що й досі був темний. Речі у вагонах дуже сумні. А коли їде туди, він показав на обрій, що вже полум'янів червоно-золотими барвами, бо там сходило намальоване сонце. Речі здаються радісними. Джек поглянув на різдвяну свинку і зрозумів, що вона думає так само. Це, напевно, означало, що речі, які їдуть на схід, туди, де підіймалось намальоване сонце, мандрували радше до міста Туги, ніж до де ж воно запропалівки Гадаю, нам варто прогулятись туди, сказала різдвяна свинка і попрямувала уздовж колії, до дедалі яснішого небокраю. А можна і мені з вами? запитав синій кролик. Звичайно! Лагідно відповів Джек, і кролик поскакав у слід за ними. Розділ тридцять восьмий. Міська брама. Чимало годин вони йшли уздовж рейок і не бачили нічого, окрім засніженої землі та корі, що тяглись аж до обрію. Джек раз по раз поглядав на розфарбоване небо. Різдвяна свинка казала, що тутешній день дорівнює годині в країні живих, Тож Джек постійно згадував слова поеми, яка застерігала, що вони мають покинути країну загублених ще до закінчення святвечора. Його лякала думка, що він застрягне тут назавжди і чекатиме, поки його впіймає згубник. Проте Джек був певен, що Г.С., коли він її знайде, зробить усе як слід, так, як вона робила завжди. Тож він не сповільнював ходи, крокуючи вслід за різдвяною свинкою уздовж школії. Намальоване сонце височило над ними, поволі пливучи дерев'яним небом, аж поки сховалося за темною хмарою. Знову почало сніжити. Аж ось різдвяна свинка зупинилась, затуливши ніжкою свої чорні оченята. — Джек, ти щось бачиш попереду? — прошепотіла вона. — Ніби щось... «Мерехтить?» Джек придивився до небокраю і побачив, як удалені щось виблискує. «Може, то море?» – припустив він. Вони пройшли ще трохи, і невдовзі попереду з'явились примарні обриси чудового, оточеного муром міста. Можна було розгледіти башточки, шпиль і золотисту баню, не би якогось палацу». Нарешті вони підійшли достатньо близько, щоб розгледіти міський мур із золотою брамою. На ній було вирізблено такі самі виноградні лози й квіти, що й на брамі в Забудьковому. Залізнична колія, уздовж якої вони мандрували, сполучалась тут з ще однією, що тяглась з іншого боку. Джек здогадався, що ця колія вела прямісінько з Забудькового доправляти речі, які проходили крізь золоті двері. Різдвяна свинка застережно підняла ніжку. «Коригувальники!» – прошепотіла вона. І справді, перед міською брамою марширували туди-сюди кинджал, пилка для нігтів та лютий з вигляду блускунчик. У цих трьох коригувальників були найхимерніші з усіх досі бачених Джеком капелюхи. Високі шоломи з довгими чорними перами – і золотими літерами «К». Джек, різдвяна свинка і синій кролик зачаїлись за кущем будь і дивились на браму, міркуючи, як бути далі, а сніг падав їм на голови і на плечі. «Може...» – прошепотів Джек. «Нам варто дочекатись потяга і заскочити на нього ззаду?» «Потяг надто швидко мчатиме!» – заперечила різдвяна свинка. «Можна поранитись!» «Стривайте, ну!» «Ви хочете потрапити всередину?» Здивовано спитав синій кролик. Джек кивнув. «Вас туди ніхто не пустить!» Вигукнув синій кролик. «Ми ж зайвики! Нам не можна до такого чудового місця! Туди потрапляють лише ті речі, за якими по-справжньому тужать!» «Ворота ці звичайнісінькі!» зауважила різдвяна свинка, не звертаючи уваги на бідкання синього кролика. А от із коригувальниками справді може бути клопіт. Щойно ми з'явимось перед ними. Вони тут таки схоплять нас і віддадуть згубникові. От якби нам мати якусь приманку для них. — Ви просто хочете жити в гарненьких будиночках? — запитав синій кролик. — Чи є якась інша причина, чому ви хочете туди потрапити? — Так, є, — відповів Джек, перш ніж різдвяна свинка встигла його зупинити. Там є дехто дуже потрібний мені. Це ГС, моя улюблена м'яка іграшка. Кілька хвилин Джек із синім кроликом дивились один одному в очі. Аж нарешті кролик захоплено зітхнув. «Ти хлопчик?» – прошепотів він. «Справжній?» – «Ні!» – злякано втрутилась різдвяна свинка. «Це пластмасова фігурка під назвою...» «Не хвилюйся, свинко!» – відповів синій кролик. «Обіцяю, що я нікому про це не скажу, і ти справді пробрався до країни загублених лише заради того, щоб відшукати свою улюблену іграшку?» – спитав він у Джека. Той кивнув. «Тоді я буду твоєю приманкою», – запевнив кролик, – і вважатиму це за честь. І перш ніж Джек із різдвяною свинкою встигли зупинити його, – Синій кролик вискочив зі схованки і пострибав просто до коригувальників, що відразу припинили марширувати і вирячились на нього. «Привіт!» – вигукнув синій кролик. «Будь ласка, можна мені зайти і оселитись у вашому місті?» «Не мали дурниць!» – вишкірився кинджал і вже націлився штрикнути кролика. Кролик трохи відскочив і обізвався ще раз. «Пустіть мене, будь ласка!» «Я вмію виробляти різні трюки!» Він спробував зробити сальто Мортале, але впав на голову, прим'явши собі вуха. Коригувальники захихотіли, проте навіть не поворухнулись, щоб відігнати його геть. Зненацька над їхніми головами щось кілька разів гукнуло. Усі, і Джек, і Різдвяна свинка, і синій кролик, і коригувальники поглянули вгору. Здавалось, ніби по високій, розфарбованій стелі стрибає велетенський м'яч. Уперше Джек почув шум, що линув з країни живих. Отворів над пустищем неоплакуваних було мало. Проте сталося так, що один такий отвір виявився прямісінько над ними. А далі з дуже-дуже далекої відстані долинув голос маленької дівчинки. Вона говорила з незнайомим для Джека акцентом. — Мій м'ячик упав за живоплід, він у сусідньому садку. — То пролізь туди і забери його, Джині, відповів жіночий голос. Джек, різдвяна свинка, коригувальники і синій кролик не зводили очі з великої діри в дерев'яному небі, з якої відлунювали чиїсь кроки. А потім знову залунав голос тієї самої дівчинки, цього разу гучніший і виразніший. — Він упав на клумбу. Добре, що їх немає вдома. Аж тут з'явився стовп золотистого сяйва, що огорнув маленького кролика, який стояв закляклий із роззявленим ротом, а його темні оченята світились шаленою надією. Матусю. вигукнув Холмс з дівчинки, я знайшла кролика, синього кролика на клумбі. Золотисте сяйво піднесло брудного синього кролика на кілька дюймів угору над землею. Він спонтелично озирався на всі боки, не вірячи в те, що відбувається. — Залиш його там, де знайшла, джині! — промовив десь високо мамин голос. — Це, мабуть, іграшка, котрогось із тих хлопців. — Він, напевно, лежить тут уже багато років! — заперечив голос дівчинки. — Весь брудний-бруднющий! Синій кролик у стовпі золотистого сяєва піднявся ще вище. Тепер він уже висів між небом і землею. Це так приголомшило трьох коригувальників, які вартували біля брами, що вони підступили трохи ближче, щоб краще розглянути отвір у горі і спробувати бодай краєм ока побачити ту чодернацьку дівчину, якій міг сподобатись цей брудний синій кролик. Матусю, вони вже кілька тижнів тому його покинули. Вони зовсім не дбають про нього. Будь ласка, можна? Ні, Дженні, бо це іграшка когось із тих хлопців відповів мамин голос. Лускунчик, пилка для нігтів і кінджал тепер стояли під цимісіньким завислим у повітрі кроликом, не в змозі повірити, що таку брудну й непоказну річ хтось може знайти. «Джеку, уперед!» прошепотіла різдвяна свинка. «Біжи!» Але ж це наша єдина нагода!» наполягала свинка. «Спробуймо проскочити добрами, поки вони дивляться на кролика». Джек поволі звівся на ноги й майнув до блискучих воріт. Різдвяна свинка кинулась слідом, підтримуючи своє черевце. Кролик далі висів у золотистому сяві між країною живих і країною загублених, а коригувальники стояли під ним, роззявивши роти і зирли в горгу. «Будь ласка, матусю!» – благав голос дівчинки. «Будь ласка, дозволь мені його взяти. Ми його виперемо, покажемо хлопцям». Якщо вони захочуть, я віддам його їм. — Вони мене не захочуть, — вигукнув у розпачі синій кролик. — Будь ласка, візьміть мене, візьміть, нехай я буду ваш. Та, звісно, що ні дівчинка, ні її мама не могли почути кролика. — Поглянь, матусю, яке у нього миле личко, — мовила дівчинка. Джек почув за своєю спиною тихий дзенькіт то різдвяна свинка відчинила золоту браму. Джек прослизнув у неї, дивлячись і далі на кролика. «Ну, гаразд!» – трохи здивовано, трохи сердито відповів мамин голос. «Сподіваюсь, він не зіпсує нашу пральну машину». Синій кролик несподівано вилетів у отвір і радісно спантеличеним личком назавжди покинув країну загублених ще встигнувши помахати на прощання Джекові своєю брудною лапкою. Розділ тридцять дев'ятий. Місто Тухи. По той бік брами не було жодної вулиці. Тільки канал, оточений чудовими високими будинками з кованими залізними балкончиками. На воді погойдувались кілька порожніх гондол, пришвартованих до смугастого стовпа, що стримів із зеленої води. І човни, й поверхня каналу були всипані лапатим снігом. На сидінні найближчої гондоли лежала складена темно-синя оксамитова ковдра. — Ти перший! — прошепотіла різдвяна свинка Джекові. — Лізь на човен і ховайся під тією ковдрою. Джек так і зробив. Ліг на дно човна і накрився м'яким оксамитовим покривалом, яке, напевно, слугувало тут для того, щоб зігрівати пасажирів. Джек відчув, як гондола хитнулась, коли до неї заскочила, а потім так само ковзнула під ковдру різдвяна свинка. Вони лежали в купі, згорнувшись клубочком і сподівались, що горбків на ковдрі ніхто не помітить. "Хой тобі й маєш", почув Джек голос одного з трьох коригувальників. "Диво та й годі підхопив другий голос. «От такого брудного маленького кролика і на тобі знайшли!» Обізвався третій. «Коли ти востаннє бачив порятованого зайвика?» Бо коли!» «Ну, я вже казав це раніше, і скажу ще раз...» долинув перший голос. «Дивні вони ці, дітлахи! Тільки уявіть, щоб дівчаті сподобалась грудка бруду, яка сто років пролежала на клумбі». Здалеку тишу пронизав свисток. «А ось він, точнісінько за розкладом!» додав той самий голос. «Потяг із Забудькового!» Джек наворушився, лежачи біля різдвяної свинки і дослуховуючись до гуркоту потяга. Невдовзі цей гуркіт став просто такий оглушливий, а потім з гучним шипінням і скреготом гальм потяг зупинився. Малий почув, як відчинились двері вагонів, як відчинилась міська брама. А тоді залунали охкання та ахкання вражених пасажирів, що побачили розкішні гондоли, якими їм належало дістатись до середмістя. — Просимо, просимо! — вигукували коригувальники. — Сюди, прошу, пан! Не перечіпіться, ваше святосте! Можете взяти собі окрему гондолу, ваше високосте! Джек уперше чув, щоб коригувальники звертались до речей так шанобливо. Потім їхня гондола знову загойдалась. Якась річ ступила на неї і вмостилась на сидінні. Оксамитова ковдра несподівано стала дуже гарячою, немовби би та річ у гондолі була охоплена полум'ям. Джек не міг навіть уявити, що то була за річ. «Чи не бажаєте накритися, ваше високосте?» Пролунав прямісінько над головою в Джека голос лоскутчика. Джек і різдвяна свинка злякано вчепились одне в одного, побоюючись, що зараз із них стягнуть оксамитову ковтру. Ні, дякую. Мені ніколи не холодно, відказав жіночий голос. Було чути, як порипують, гойдаючись інші гондоли. Пролунало ще кілька порад на зразок обережно, ваше світлосте, а далі. Пролунав голос одного з коригувальників, напевно, з тієї гондоли, що була попереду. Ваше високосте, ваше святосте, ваше світлосте, вельми шановні пани й панове, ласкаво просимо до міста Туги. Прошу залишатись на своїх місцях упродовж нашої невеличкої подорожі, і ми відвеземо вас до ваших нових помешкань. Треба поміркувати, як нам вислизнути з човна. Коли ми опинимось ближче до середмістя?» Прошепотіла ріствяна свинка, чиє рильце почало штурхати Джека у груди, коли гондола зрушила з місця. «Може, пірнемо у воду, поки нас ніхто не бачить?» запропонував Джек. «А як бути з тією річчю, що сидить у гондолі разом із нами? Вона ж побачить нас із дійметри вогу. Дуже гаряча штучка», – зауважив Джек. «Так, я знаю», – походилась різдвяна свинка. «Пече, мов жар! Дивно мені, як наш він досі не зго...» Хтось без жодного попередження зірвав з них оксамитову ковтру. Якусь моторошну мить Джек взагалі нічого не бачив, бо гондолу заливало сліпучо золоте сяйво. Таке, ніби біля них сиділо саме сонце. Я не жар. Пояснив той самий жіночий голос, що лунав із самісінької середини сліпучого сяйва. Воно було таке яскраве, що Джек навіть заплющив очі. Проте навіть крізь опущені повіки йому було видно цю річ. Я Фортуна, Фортуна? перепитав Джек. Так, підтвердила Фортуна. А тепер вставайте і тіштеся краєвидом. Це таке чудове місто. «Нам не можна вставати чи сідати!» – прошепотів Джек. А його очі знову наповнились слізьми, коли він спробував поглянути на Фортуну. «Ми... ми потрапили туди, куди не слід!» «Я так і подумала!» – мовила Фортуна. «Але я така яскрава, що вас ніхто не помітить, поки ви біля мене. Сідайте, будемо разом тішитись мандрівкою!» Джек і різдвяна свинка вмостились на сидінні навпроти фортуни. Тепло, яке вона випромінювала, було напрочуд приємне і затишне, після годин, проведених на засніженому пустищі. А якщо не дивитись прямо на неї, то під її сяйвом було добре видно все, що їх оточувало. Місто туги відрізнялось від усього, що їм досі випало бачити в країні загублених. Сходи віл у бабіч каналу спускались просто до води, де лагідно плюскотіли хвилі. Смаркало, і над їхніми головами засвічувались гірлянди сріблястих ріствяних вогоньків. Здалеку лунав спів хору, що співав колядки. Над містом Туги було помітно більше отворів, ніж над пустищем неоплакуваних. На і це вельми тішило Джека. Коли він знайде ГС. То легко повернеться з нею до країни живих. Гондола пропливла під кам'яним мостом, яким саме котився товстенький срібний кишеньковий годинник. Він виблискував, наче місяць, що впав на землю, Осяйне несмарагдове намисто махнуло їм застібкою з горішнього вікна, а з дверей їм підморгнула золота монета вартістю в один фунт. Джек, аж витягав шию, роздивляючись на всі боки та ніде не було видно жодних іграшок, і, звичайно, жодного сліду ГС. Натомість йому траплялись інші речі, часом не менш химерній, ефектні, аніж фортуна. «Хто це?» – запитав Джек Різдвяну коли коли назустріч їм пропливла ще одна гондола. На ній сиділи сувій паперу, списаний цифрами, і золотий трон, які стиха розмовляли між собою. «Цей папір...» «Загублене багатство», — пояснила Фортуна, глянувши туди. «Якийсь багатій на горі розтринькав усі свої гроші. Воно розмовляє з загубленим королівством. Колись у країні живих тамтешнього короля скинули з трону. Джекові очі помалу звикли до неймовірного сяйва Фортуни. Тож, коли він поглядав на неї з коса, то міг розрізнити серед сліпучого сяйва обриси усміхненої жінки. А «Як вас загубили?» Бо яскувато поцікавився він. «Через легковажність» – зітхнула фортуна. Моєю власницею була актриса. Приваблива, талановита, але дуже гордовита і ледачкувата. Хоч і любила свою роботу. Завдяки своєму хисту вона мала друзів і успіх. А потім через лінощі та пиху поволі все втратила. А тепер, на жаль, і я її покинула». — А як вона може повернути вас? — запитала різдвяна свинка. — Це буде їй складно, — відповіла Фортуна, — бо вона шукає мене не там, де треба. А оскільки своїх помилок вона визнавати не хоче, то боюсь, що мені доведеться надовго залишитись у місті Туги, а можливо й назавжди. — Цікаво, а ти що тут робиш? — спитала Фортуна. — Чи це таємниця? Так, таємниця, випередила Джека різдвяна свинка. Так я й думала. Тоді додала вже тихіша фортуна. Вам, мабуть, краще було б висісти тут. Ми вже зупиняємось, але я сяю так яскраво, що вас ніхто не помітить. Джек і різдвяна свинка озирнулись. Фортуна мала рацію. Гондоли вже сповільнювали рух. Нумо, прошепотів, Джек різдвяній свинці готуючись пірнути в крижану воду. — Перехиляємося за борт! — Щастиво! — побажала Фортуна. Джек і різдвяна свинка обережно перехилились через борт гондоли, ковзнули в холоднючу воду і відпустили човен, який поплив собі далі. А Фортуна засяяла ще яскравіше, щоб їх ніхто не побачив. Відсапаючи в крижаній воді, Джек спромігся допливти до сходів, що виходили на берег каналу. Та коли він озирнувся, то побачив на поверхні тільки рильце різдвяної свинки. Вона тонула. Розділ сороковий. Переслідувані. Джек поплив назад дуже вчасно. Бо ще трохи, і свинка зникла б під водою назавжди. Гребучи лише однією рукою і шалено молотячи ногами, Джек зумів затягти обважнілу від води свинку на берег, і виволокти її вгору кам'яними сходами. — Дякую, Джеку! — захекано промовила різдвяна свинка, чиє тіло, зроблене з рушникової матерії, і позеленіло від води. — Ти чудовий плавець, бо мені це аж ніяк не сподобалось! — зізналась вона, витискаючи за себе цілу калюжу води. — Чому ти не сказала мені, що не вмієш плавати? — здивувався Джек який геть тремтів з холоду після того, як вибрався з води, і опинився під снігом, що й далі падав з неба. «Я не знала, що не вмію плавати, аж поки не почала тонути», пояснила різдвяна свинка. «А тоді набрала повен рот води, і вже нічого не змогла тобі сказати». Витиснувши воду вух, від чого вони трохи обвисли, різдвяна свинка додала. «Ходімо, пора шукати геяс. Єдиним плюсом після купання в каналі було хіба те, що квасолинки у червці різдвяної свинки злиплись, і не котіли так гучно, як зазвичай. Джек зі свинкою рушили у двох вузенькими вуличками міста Туги. Віли на цих брокованих вуличках були такі ж прекрасні, як і у каналу. На дверях висіли блискучі різдвяні віночки, а з вікон сяїли вогниками свічок ялинки. Джек і різдвяна свинка проминули кілька речей, переходячи в вдедалі густіші пітьмі засніжені площі. Однак ті речі не вельми цікавились ні Джеком, ні його приятелькою. Розкішна діамантова брошка в формі єдинорога чемно вклонилась їм, заходячи до своєї вілли. А чудова, тиснена золотом книжка мимохідь зашелестіла до них сторінками. Проте, як і в ж воно за пропалівці, Джека стурбувало, що ніде не було видно іграшок. «Може, вони розсилили м'яких тваринок в іншій частині міста?» – запитав він у різдвяної свинки. «Можливо!» – побудилась вона. «Це місто, здається, помітно більше за попередні. Ми, здається, підходимо до місця, де співають колядки». «Так», – мовив Джек, який і далі трамків від крижаної купелі в каналі. «Гадаєш, вони вже святкують?» «Напевно!» – відповіла різдвяна свинка. Вона озернулася через плече, ніби хотіла щось сказати, та врешті передумала. «Ходімо туди! Може, довідаємось, де тут усі іграшки?» Вони рушили далі, проте з кожним кроком Джекові все більше здавалось, ніби вони тут не самі. Він двічі озирався і нічого не бачив, але за третім разом помітив краєм ока щось чорне що відразу зникло за рухом. «Ерес, ти це бачила?» «Так», – відповіла різдвяна свинка, що озирнулась водночас із Джеком. «Мені і раніше здавалось, що нас хтось переслідує. Думаю, нам краще буде змішатись з якоюсь юрбою. Ходімо, наприклад, до тих співаків. Мершій, мерщій!» Кінець сорокового розділу. Дякую за прослуховування.